Олдос Гакслі. Усмішка Джоконди. Міс Спенс зараз вийде, сер. Дякую, сказав, не повертаючись містер Гаттон. Покоївка міс Спенс була така бредка, бредка навмисне, як завжди здавалося йому, зловмисне до неподобства бредка, що він не спромагався дивитися на неї довше, ніж це було необхідно. Двері зачинилися. Залишившись сам на сам, містер Гаттон підвівся і почав ходити кімнатою, задумливо розглядаючи знайомі речі, що її прикрашали. Фотографії грецьких статуй, фотографії римського форуму, кольорові репродукції італійських шедеврів – усе перевірене часом і дуже відоме. Бідолашка Дженіт – інтелектуальний сноб і дурепа. Висновок щодо її справжнього смаку можна було зробити, подивившись на акварель вуличного художника, за яку вона заплатила 2,5 шилінги і 30 шилінгів за рамку. Скільки разів він чув від неї цю історію, скільки разів вона просторікувала про красу цієї вдало зробленої імітації олеографії. Справжній метець на вулиці. І ви майже чули велику літеру «М» у слові «метець», коли вона промовляла ті слова. Вона примушувала вас відчути, що частка Слави Малера перейшла до неї, Дженіт Спенс, після того, як вона дала йому 2,5 шилінги за цю копію олеографії. Вона, вочевидь, сподівалася почути комплімент собі на свій смак та тямущість. Справжній старий майстер, усього за 2,5 шилінги. Бідолашка Дженіт. Містер Гаттон зупинився біля невеликого овального дзеркала. Трохи нахилившись, щоб можна було побачити все обличчя, він пригладив вуса ретельно наманікюреним пальцем. Вуса були такі ж пишні, такого самого ясно-каштанового кольору, якими вони були 20 років тому. Колір його волосся теж не змінився. І не було ще навіть і натяку на лисину. Хіба що трохи піднялася брова. «Шекспірівське», – подумав містер Гаттон, з усмішкою розглядаючи гладенький без жодної зморшки простір свого чола. «Прискіпливі до всіх, лиш ти недосяжний, з глибин до височин. Ти вся й ві славе, Шекспіри, жити б тобі нині серед нас». Ні, здається це про Мільтона Мільтон, красуня Христового коледжу У нього самого нічого від жіночої краси не було Він був тим, про кого жінки кажуть Справжній мужчина Ось чому він їм і подобався Підкручені каштанові вуса Та ледве чутний дух тютюну Містер Гартон знову посміхнувся Йому подобалося кепкувати із себе Христова красуня? Ні, ні, він був хрестом красунь Непогано, а вже ж непогано Христос красонь Містерові Гаттону дуже хотілося, щоб зараз тут був хто-небудь Перед ким можна було б похвалитися своєю дотепністю На жаль, бідолашка, Дженніт не в змозі оцінити його Він випростався, пригладив волосся і провадив свої розглядини Бісів римський форум, він ненавидів ці фотографії, які наводили сум Раптом містер Гаттон збагнув, що Дженіт Спенс уже в кімнаті Вона стояла біля дверей він здригнувся, немовби його захопили під час скоєння злочину. Дженіт Спенс мала особливий хист появлятися так тихо й загадково. Можливо, вона вже давно була тут і бачила, як він роздивляється в дзеркалі. Ні, не може цього бути. Однак ця думка його занепокоїла. "О, ви з'явились так несподівано", сказав містер Гаттон. Він насилу спромігся усміхнутися і рушив до неї, простягаючи руку. Міс Спенс теж усміхалася усмішкою Джоконди, як він одного разу напівіронічно назвав до усмішку. Міс Спенс сприйняла той комплімент дуже серйозно і відтоді намагалася ніколи не відступати від стандарту Леонардо. Коли містер Гаттон потискав їй руку, вона всміхнулася на відповідь його мовчанню. Це теж було частиною іміджу Джоконди. «Сподіваюсь, ви почуваєте себе добре», – сказав містер Гаттон. «Вигляд у вас саме такий. Яке ж у неї чудернацьке обличчя?» Маленький рот, складений в усмішку джоконди, був схожий на хоботок із круглим отвором посередині. Здавалося, вона ось-ось засвистить. Її рот нагадував ручку без пера, якщо дивитися на неї спереду. Понад ротом гарної форми ніс, ледь гачкуватий. Очі великі, блискучі та чорні. Надто великі, надто блискучі і надто чорні. Очі були гарні, однак погляд їх був завжди суворий. Хоботок був спроможний удати усмішку Джоконди, проте вираз залишався незмінно суворим. Над ними, вигнуті дугою, дуже нафарбовані брови, які якимось дивним чином надавали верхній частині її обличчя владного вигляду. І це робило її схожою на римську матрону. Волосся в неї було чорне і таке саме римське. Відбрів і вище – агріпінна. «Я подумав, а чому б мені не завітати до вас дорогою додому?» – провадив містер Гаттон. «О, як добре знову повернутися сюди!» Він рукою показав на квіти у вазах, на сонячне світло та на зелень, що бояла за вікнами. «Як добре знову повернутися на природу після насиченого справами дня в місті!» Міс Спенс, яка вже сіла, вказала йому на стілець поруч себе. «О, ні! Слово честі! Я не можу сидіти!» Почав був відмовлятися містер Гаттон. «Я мушу їхати додому, щоб дізнатися, як почувається моя сердешна Емілі. Сьогодні вранці їй було дуже зле». Проте він усе одно сів. «Знову печінка. У неї вона завжди в розладі. Жінки». Він зупинився і закашлявся, щоб приховати те, що він намірився сказати. Він мало не сказав, що жінки з поганим травленням не повинні виходити заміж. Однак ті слова були надто жорстокими, і насправді він так не думав. До того ж, Дженіт Спенс вірила у вічний вогонь кохання та споріднення душ. «Вона сподівається, що їй буде краще, – додав він, – і запрошує вас завтра на обід до нас». Ви зможете приїхати? Не відмовляйтеся. Він переконливо всміхнувся. Ви ж бо знаєте, що це і моє запрошення. Вона опустила очі, і містер Гадтон був майже певен, що щоки її зайнялися. Постріл виявився влучним. Він підкрутив вуса. Я з радістю приїду, якщо ви певні, що стан Емілі дозволяє їй приймати гостей. Але ж, звичайно, ваш візит піде їй на користь. Нам обом це буде на користь. У подружньому житті товариство з трьох часто густокраще, ніж з двох. О, ви такий цинік. Містер Гаттон завжди мав незбориме бажання сказати «гав-гав-гав», коли чув, як промовляється останнє слово. Воно дратувало його більш, ніж будь-яке інше, що існує в людській мові. Однак, замість загавкати, він поспішив виправдатися. Ні-ні, це лише сумна правда. Знаєте, дійсність не завжди збігається з ідеалом. Проте це не означає, що я не вірю в ідеальне. Насправді, я пристрасно вірю в це. Я вірю в ідеальний шлюб двох людей, які живуть у цілковитій злагоді. Я вважаю це можливим. Я певен цього». Він зробив красномовну паузу і подивився на неї, звівши брову в мовчазному запитанні. незаймана у свої 36 років, але ще не перестигла. Вона мала певний шарм». І було щось насправді загадкове в цій жінці. Міс Спенс не відповідала. А натомість продовжувала всміхатися. Часами містерові Гаттону Джоконда набридала. Він підвівся Я справді мушу вже йти. Прощавайте таємниче Джокондо. Її усмішка зробилася ще напруженішою, від чого хоботок став ще вущим. Містер Гатон галантно вклонився і поцілував її простягнену руку. Він зробив це вперше. Здавалося, що вона не мала нічого проти, з нетерпінням чекатиму на завтра. Невже? Замість відповіді містер Гатон ще раз поцілував їй руку, потім попрямував до дверей Міс Спенс пішла з ним до ганку «А де ваша машина?» – спитала вона «Біля воріт» «Я проводжу вас» «Ні, ні» – містер Гаттон промовив це жартома, але наполегливо. «Ви не повинні цього робити, я просто забороняю вам це робити» «Але мені хочеться провести вас» – запротестувала міс Спенс, кидаючи на нього швидкий погляд Джоконди Містер Гаттон підняв руку «Ні», – повторив він, а потім, зробивши жест, що майже нагадував повітряний поцілунок, побіг доріжкою легко, ледве торкаючись ногами землі, великими кроками, мов хлопчак. Він пишався своїм бігом. Біг його був такий неперевершено юнацький. Проте він зрадів, що доріжка виявилася не занадто довга. На останньому повороті, перш ніж будинок зникне з поля зору, він зупинився й обернувся. Міс Спенс ще стояла на сходинах, усміхалася своєю звичною усмішкою. Він помахав рукою і цього разу цілком визначено і неприховано послав їй поцілунок. Потім, продовживши свій чудовий біг, завернув за останню темну купу дерев. Упевнившись, що його вже не видно з будинку, він уповільнив біг і перейшов на ходу. Потім витяг хусточку і витрив спітнілу шию. Які дурні люди! Які ж бо дурні! Чи жила колись у світі людина дурніша за бідолашку Дженіт Спенс? Не було нікого, якщо не рахувати його самого. «Ба більше, він ще гірший за неї, тому що він принаймні усвідомлює свою дурість, однак не відмовляється від продовження гри. Чому він так поводиться?» Ет хто знає, чому ми так поводимося?» Він підійшов до воріт, велика розкішна машина стояла на узбіччі. «Додому, мнабе!» – водій торкнувся кашкета. «І зупинитись на перехресті, як звичайно», – додав містер Гаттон, відчиняючи дверцята авто. «Ну як ти тут?» Спитав він, звертаючись у темряву, що зачаїлася всередині. «О, ведмедику, ти був так довго!» Ці слова промовив по-дитячому свіжий голос. У вимові голосних був ледь помітний вплив просторіччя. Містер Гаттон нахилив уперед своє кремезне тіло і заскочив до машини із спритністю звіра, що нарешті добувся своєї нори. «Хіба», – сказав він, зачиняючи за собою дверцята. «Авто зрушило з місця». Ти, мабуть, дуже скучила за мною, коли тобі здалося, що час плине так повільно. Він зручно вмостився на низенькому сидінні, і його оповило ніжне ласкаве тепло. Ведмедику, зітхнувши від задоволення, маленька чірівна голівка опустилася на плече містера Вігаттону. Зачарований він подивився на кругле дитяче обличчя. Знаєш, Доріс, ти схожа на портрет Луїз де Керояль. Він пестив пальцями густе кучеряве волосся. А хто вона є, ця Луїз де Кера? Як її там? Голос Доріс долинав десь із далекого далеку. На жаль, вона була фіїт. Ми всі станемо колись були. А зараз? містер Гаттон вкрив поцілунками юне личко, автомобіль плавно мчав уперед. Спина мнаба, що виднілася крізь кляну переділку, була незворушна, мов камінь. Справжнісінька тобі спина статуї. Твої руки, прошепотіла Доріс, о, ти не повинен торкатися мене. Мене від цього проймає струмом. Містер Гатон обожнював дитячу безглуздість її слів. Як пізно в житті ми відкриваємо для себе своє тіло? Струм не в мені, він у тобі. Він знову поцілував її, шепочучи кілька разів поспіль її ім'я Доріс, Доріс, Доріс. Цілуючи шию Доріс, білу, витягнуту, мов шиє жертви, що очікує нежертовного ножа, він згадав, що Доріс це наукова назва морської миші. Морська миша, схожа на ковбаску, вкриту лискучим мінливим хутром, незвичайна істота. Ні. дорість це, здається, назва морського огірка, який у мить небезпеки вивертається на виворіт. Треба обов'язково знову поїхати до Неаполя. Хоча б задля того, щоб завітати до акваріума. Ті морські створіння просто казкові. До неймовірно фантастичні. О, ведмедику! Теж із зоології, але його причислили до суходольних тварин. І знову ці його утерті жартики. Ведмедику, я така щаслива. Я теж, відповів містер Гаттон. А чи було то насправді так? Однак, я так хотіла б знати, чи це справедливо. Скажи мені, ведмедику, чи справедливо це, чи ні? Еге, люба моя, саме це цікавить мене останні 30 років. Ведмедику, не кипкуй з мене. Я хочу знати, чи справедливо це. Чи справедливо, що я зараз тут із тобою, що ми кохаємо одне одного, і що мене приймає струмом, коли ти торкаєшся мене? Справедливо? Скажімо, це безсумнівно краще, що тебе приймає струмом, Ані ж ти мусила б стримувати свої інстинкти? Фрейд каже, немає нічого гіршого за стримування. О, ти не хочеш допомогти мені. Чому ти завжди жартуєш? Якби ж то ти тільки знав, якою нещасною я почуваюся часами, коли думаю, що це несправедливо. Ти ж, напевно, знаєш про пекло і таке інше. Я не знаю, що маю робити. Іноді я думаю, що мені не слід тебе кохати. А ти змогла б? – запитав містер Гаттон, упевнений у силі своїх чарів спокусника та у своїх вусах. «Ні, ведмедику, ти добре знаєш, що не змогла б. Але я б могла втекти від тебе, сховатися де інде. Я б могла зачинитися і більше не приходити до тебе». «Дурненька», – він ще міцніше пригорнув її до себе. «Любий, я сподіваюся, що ми все робимо правильно. А іноді мені й байдуже, чи правильно це, чи ні». Містер Гаттон був зворушений. Він почував себе оборонцем цього маленького створіння. Він притулився щокою до її волосся, і вони сиділи мовчки – а автомобіль, погойдуючись та підкидаючи їх, мчав уперед, жадібно поглинаючи білий шлак та запорошені кущі обабіч. «Прощавай, прощавай!» Машина рушила, набрала швидкість і зникла за поворотом. А дорість залишилася стояти біля вказу на перехресті. Їй ще й досі було млосно. І у неї паморочалася голова від його поцілунків та пристрасних доторків його ніжних рук. Щоб дійти до тями і набратися сил, аби дійти додому, вона глибоко вдихнула – вона мала півмилі, щоб вигадати якусь відмовку. Заставшись на одинці, містер Гаттон раптом відчув напад страшенної нудьги. Місіс Гаттон лежала на канапі у своєму будуарі і розкладала паціянс. Дарма ще стояв теплий липневий вечір, у каміні палали дрова. Чорний шпіц, розморений теплом та процесом травлення, спав біля вогню. Пхе, тобі не здається, що тут занадто спекотно, – спитав містер Гаттон, заходячи до покою. Але ж ти знаєш, що я мушу бути в теплі. В її голосі майже бреніли сльози. Мене так морозить. Сподіваюсь, тобі сьогодні краще? Боюся, що не дуже. Розмова урвалася. Містер Гаттон стояв спираючись спиною на камін. Він подивився на шпіця, що лежав біля його ніг. Кінчиком правого черевика перекинув песика на спину і почухав тому груди та живіт у білих цяточках. Тварина завмерла в екстазі. Місіс Гаттон продовжувала розкладати пасіянс. Зайшовши у безвихідь, вона змінила положення однієї карти, потім поклала на її місце іншу карту і продовжила гру. Пасіян у неї виходив завжди. Доктор Лібард вважає, що мені цього літа слід поїхати до Ландрін до Дуелза. То їдь, Люба, їдь обов'язково. У містера Гаттена з думки не йшли події того дня. Доріс і він приїхали до густого лісу, водієві наказали, щоб ти почекав на них у тіні дерев. А самі пішли у безвітряний сонячний сяйовок радяних скель, що були внизу. Я питиму там воду для моєї печінки, і він вважає, що мені не завадить масаж та електропроцедури. Доріс із капелюшком у руці підкралася до чотирьох метеликів, що крутилися в танку довкола куща вдовиці. Їх політ нагадував мерехтіння блакитного полум'я. Аж ось ураз блакитне полум'я розсипалося на вируючі лелітки. Вона побігла за ними, сміючись та гукаючи, мов, дитина. Я певен, тобі від цього полегшає, Люба. Я подумала, а чому б і тобі не поїхати зі мною, Любий? Але ж ти добре знаєш, що наприкінці місяця я їду до Шотландії. Місіс Гаттон подивилася на нього благальними очима. Мене так лякається подорож, сказала вона. Лише від думки про неї мені стає моторошно. Я не певна, що буду в змозі витримати її. І ти добре знаєш, що я не можу спати в готелях. А потім ще багаж і всі ці клопоти. Ні, я не можу їхати туди сама. Але ж ти не будеш сама, з тобою буде твоя покоївка. У його голосі чулося роздратування. Хвора жінка важилася на місце здорової. Його тягли геть від спогадів про сонячний пагорок та прудку веселу дівчину. Назад до цього спекотного, нездорового покою та його мешканки з її постійними бітканнями. Що ж, тоді я нікуди не поїду. Але ти мусиш, Люба, якщо лікар радить тобі. І до того ж, невеличка переміна піде тобі на користь. Я так не вважаю. Однак так вважає Лібард, а він свою справу знає. Ні, я не в змозі їхати. Я дуже слабка. Я не можу їхати сама. Місіс Гаттон витягла хусточку з чорної шовкової сумочки і піднесла її до очей. Дурниці, Люба, ти повинна зробити зусилля. Краще дайте мені спокійно вмерти тут. Наразі сльози її були щирими. На Бога, ти можеш нарешті бути розважливою. Послухай, ну, прошу тебе. Проте місіс Гаттон схлипувала чим раз дужче. Ет, ну що тут поробиш?» Він знизав плечима і вийшов із кімнати. Містер Гаттон визнав, що поводився недостатньо терпляче, проте йому була несила це витримати. Дуже рано в житті він виявив, що не тільки не відчуває співчуття до бідних, слабких, хворих та убогих, а просто ненавидить їх. Колись, на останньому курсі, він провів три дні в одному з благодійних притулків Істенда – він повернувся звідти сповнений глибокої, невикорінної відрази. Замість жаліти нещасних, він проклинав їх. Він розумів, що такі почуття не прикрашають його, і спочатку йому було соромно за себе. Однак, зрештою, він зробив висновок, що в цьому винна його вдача, і що з цим нічого не вдіяти. І надалі він більше не відчував гризот із цього приводу. Емілі була здорова і гарна, коли він одружився з нею. Він кохав її тоді, але тепер... Хіба він винен у тому, що вона стала такою? Містер Гаттан обідав на самоті. Їжа і випити зробили його добросерднішим, ніж він був до обіду. Щоб якось загладити свою провину за те, що не стримався, він пішов до жінчиного покою і зголосився почитати їй. Вона була зворушена, пристала з подякою на його пропозицію, і містер Гаттан, який особливо пишався своєю вимовою, запропонував почитати щось легеньке французькою. Французькою? Мені так подобається французька – Місіс Гаттон говорила про мову Расіна. Не мов, то був зелений горошок. Містер Гаттон побіг до бібліотеки і повернувся з жовтим томом. Він почав читати. Намагання вимовляти якомога правильніше цілком поглинуло його увагу. Але ж яка гарна у нього вимова. Здавалося, що сам факт її неперевершеності поліпшував якість роману, який він читав. Наприкінці 15-ї сторінки звук, який не викликав жодного сумніву, змусив його відірватися від книжки. Він глянув. Місіс Гаттон спала Він трохи посидів, вдивляючись З якоюсь байдужою цікавістю В обличчя сплячої Колись воно було гарне Колись, давно Тільки не він бачив його Або лише самий спомин про нього Викликали в нього такі сильні почуття Яких він не відчував ані до того Ані опісля Тепер воно було в зморшках І бліде, мов умерця Шкіра щільно обтягувала вилиці І перенісся гострого пташиного носа Заплющені очі глибоко позападали в очицях, по краях яких випирали кістки. Світло від лампи, що падало на її обличчя, дужче підкреслювало його западини та виступи. То було обличчя мертвого Христа із картини Моралеса. Скелета видно не було, в часи щасливі митців-язичників. Він здригнувся і навшпиньки вийшов з кімнати. Наступного дня місіс Гартон вийшла до ланчу. Вночі у неї було серцебиття, однак зараз вона почувалася краще. До того ж, вона воліла сама вшанувати гостю. Місіс Спенс вислухала її бідкання щодо ландріндодвелза, голосно співчувала, була надміру щедрою на поради. І хоч що вона говорила, завжди це було надто промовисто. Вона нахилялася вперед, прицілювалася, так би мовити, мов гармата, і вистрілювала слова Бабах! Набій в її душі запалювався, слова зі свистом вилітали з вузького дула, її рота. Вона була кулеметом, що зрешечував хазяйку співчуттям. Містер Гаттон теж був не раз підпадав під такий самообстріл, здебільшого літературного або філософського характеру. Обстріл Метерлінком, Ані Безант, Бергсоном, Вільямом Джеймсом. Сьогодні набої були медицинські. Вона говорила про безсоння, просторікувала про переваги ліків, які не завдають шкоди, базікала про милосердя фахівців. Під цим обстрілом місіс Гаттон розквітла, мов квітка на сонці. Містер Гаттон тільки мовчки дивився на них. Йому завжди було цікаво спостерігати за Дженіт Спенс. Він не був настільки романтичним, щоб припускати, що кожне обличчя лише приховувало з собою якийсь внутрішній образ, прекрасний чи загадковий. І що пуста жіноча балаканина, то тільки туман над таємничими затоками. Наприклад, його дружина і Доріс. Вони були тим, чим здавалися, та й годі. Одначе, цього не можна було сказати про Дженіт Спенс. Ось у її випадку можна бути певним, що за усмішкою Джоконди й густими римськими бровами ховалося якесь дивне, незнайоме обличчя. Питання було лише в тому, що це то було за обличчя. Містер Гаттон ніколи не спромагався цього зрозуміти. А може вам і зовсім не потрібно буде їхати до Ландріндода, говорила міс Спенс. Якщо ви швидко одужаєте, доктор Лібард дозволить вам залишитися вдома. Я тільки на це й маю надію. Справді, я сьогодні почуваюся набагато ліпше. Містерові Гаттону стало соромно. Може б вона почувалася добре кожного дня, якби він виявляв до неї більше співчуття. Але він заспокоївся думкою, що йдеться про її самопочуття, а не дійсний стан здоров'я. Співчуття не може вилікувати хворобу печінку або слабке серце. «Люба, на твоєму місці я б не пив компот з спорічок», – промовив він, раптом виявляючи піклування про неї. «Пам'ятаєш, ліббард заборонив тобі все, що має куру та зернятка?» «Але ж я так люблю їх», – запротестувала місіс Гаттон. «До того ж, у мене сьогодні нічого не болить». «Не будьте тираном», – сказала місіс Спенс, подивившись спочатку на нього, а потім на його дружину. «Нехай сердешна з'їсть, що їй до смаку. Це піде їй на користь!» – вона погладила руку місіс Гаттон. «Дякую, Люба!» – місіс Гаттон налила собі ще компоту. «Що ж, тільки не звинувачуй мене, коли від них тобі стане погано!» «А хіба я коли-небудь звинувачувала тебе, Любий?» «Ти ніколи для цього не мала підстав!» – грайливо відповів містер Гаттон. «Я – ідеальний чоловік!» Після ланчу вони сиділи в садку. З острівця затінку від старого кипариса вони милувалися лужком, де на клумбах металевим блиском відливали квіти. Містер Гаттон глибоко вдихнув теплого запашного повітря. «Добре бути живим», – сказав він. «Так, живою бути добре», – відгукнулася дружина, простягаючи до сонця бліду кістляву руку. Покоївка принесла каву. Срібний сервіз для кави та блакитні філіжанки стояли на складному столику поруч із стільцями. «Ой, а мої ліки», – вигукнула місіс Гаттон. Кларо, будь ласка, побіжи і принеси мені їх. Біла пляшечка на буфеті. Я піду, озвався містер Гартон. Мені все одно треба сходити по сигару. Він поспішив до будинку. На порозі він зупинився і на мить обернувся. Покаївка йшла моріжком. Дружина сиділа у шезлонзі й намагалася розкрити свою білу парасольку. Міс Спенс схилилася над столом, наливаючи в чашку каву. Він зайшов у прохолодні сутінки будинку. Випитимете каву з цукром? запитала міс Спенс. «Так, дякую. І то побільше цукру. Я питиму її після того, як прийму ліки, щоб забити той бредкий смак». Місіс Гаттон відкинулася на бильці крісла і затулилася пересолькою від сліпучого сяйва неба. За її спиною міс Спенс тихенько чеклувала над філіжанками з кавою. «Я всипала вам три великі ложки. Від смаку ліків не залишиться й сліду. А ось і ваші ліки». Містер Гаттон повернувся, тримаючи в руці склянку наполовину заповнену якоюсь прозорою рідиною. У них чудовий запах, сказав він, подаючи склянку дружині. Це лише запах. Вона одним проковтком випила рідину, здригнулася і скривилася. Пфу, вони такі гидкі. Де моя кава? Міс Спенс передала їй чашку, вона сьорбнула кави. Ви зробили її такою солодкою, мов сироп, але вона дуже смачна, особливо після тих огидних ліків. О пів на четверту місіс Гатон поскаржилася, що почувається не так добре, як зранку, і пішла до себе полежати. Чоловік мало не бовхнув їй про порічки, але стримався. Перемога від «Я ж тобі казав» була б отримана дуже задешево. Натомість він співчутливо провів її до будинку. «Ти відпочинеш, і все знову буде гаразд», – сказав він їй. «До речі, я не вечерятиму сьогодні вдома». «Чому? Ти кудись їдеш?» Я обіцяв сьогодні ввечері бути у Джонсонів. Ми збиралися побалакати про меморіал загиблим у війні, про який я тобі розповідав. «Мені так не хочеться, щоб ти йшов із дому». Місіс Гаттон мало не плакала. «Ти не можеш відкласти цей візит? Я так не хочу залишатися сама». «Але ж, люба моя, я обіцяв кілька тижнів тому, його дратували, що доводилося брехати. А зараз я мушу повернутися і попрощатися з міс Спенс». Він поцілував її в лоба і знову вийшов у садок. Міс Спенс пильно вдивлялася йому в обличчя. «Ваша дружина страшенно хвора», – сказала, мов вистрілила вона. «А мені здається, що ваш візит її підбадьорив». То була чисто нервова реакція, чисто нервова. Я уважно спостерігала за нею. З таким слабким серцем і розладненим травленням, так геть розладненим, може статися будь-що. У Ліббарда не такий похмурий погляд на стан здоров'я бідолашної Емілі. Містер Гаттон тримав відчинену хвіртку, що вела садка до під'їзної алеї. Автомобіль Міспен стояв біля парадних дверей. Ліббард – усього лиш сільський лікар. Вам слід звернутися до фахівця. Він не спромігся стримати сміху. «У вас макабрична пристрасть до фахівців!» Міс Спенс підняла руку, зупиняючи його. «Зараз не до жартів. Я вважаю, що бідолашна Емілі в дуже поганому стані. Може статися будь-що, у будь-яку мить!» Він допоміг їй сісти в авто і зачинив дверцята. Водій завів двигун і вмостився на своєму сидінні, готовий їхати. «Сказати, що вирушав?» Він не мав охоти продовжувати розмову. Міс Спенс нахилилася і кинула в його бік усмішку Джоконди. «Пам'ятаєте?» «Я сподіваюся незабаром побачити вас у себе». Він мимовільно всміхнувся, щось свічливо промимрив і, коли машина рушила, помахав рукою. Він був радий, що нарешті її спекався. За кілька хвилин містер Гаттон теж поїхав. Доріс чекала його на роздоріжжі. Вони повечеряли у придорожньому готелі за 20 миль від дому. Їжа була погана, дорога, така, що її готують лише у сільських готелях, куди навідаються заїжджі автомобілісти. Містереві Гаттону вона видалася огидною, проте Доріс вона сподобалася. Доріс завжди все подобалося. Містер Гаттон замовив не найкращу марку шампанського. Ліпше було б йому залишитися вдома і посидіти в бібліотеці. Коли вони вирушили у зворотну путь, Доріс була трохи на підпитку і надзвичайно пристрасною. В машині було темно, однак дивлячись уперед, повзнепорушну постать Мнаба – вони могли бачити яскравий і вузький світ форм та кольорів, які вихоплювали з мороку фари автомобіля. Коли містер Гаттон повернувся додому, було вже за 11 ту У холі його зустрів доктор Лібард, то був невисокий на чоловік з маленькими, тендітними руками та гарними рисами обличчя, що видавалися майже жіночим. Його чорні очі були великі й сумні. Він багато часу присидів біля ліжок своїх пацієнтів, дивлячись у їхні сумні очі і розмовляючи з ними про всілякі дрібниці тихим сумним голосом. Від нього йшов приємний дух, певно, що то був запах антисептика, проте в той же час він був вишуканий і витончено чарівний. «Ліббард?» – промовив здивований містер Гаттон. – Ви тут? Що моїй дружині погано? Ми намагалися повідомити вас раніше, – відповів йому тихий сумний голос. «Мені сказали, що ви у Джонсонів, але там нічого про вас не знали». «Ні, мене там не було. У мене зламався автомобіль», – відповів роздратований містер Гаттон. «Яка досада, коли тебе ловлять на брехні?» «Ваша дружина дуже хотіла вас побачити». «Добре, я зараз же піду до неї». Містер Гаттон рушив до сходів. Доктор Лібард узяв його під руку. «Боюся, що вже запізно». «Запізно?» – він намагався витягти годинника, однак той ніяк не виходив із кишені. Місіс Гаттон померла півгодини тому. Голос залишався до таким же тихим, суму в очах не побільшало. Доктор Лібард говорив про смерть. Не би розповідав про матч місцевої команди у крикет. Усе було однаково марним, однаково вартим жалю. Містер Гаттон раптом пригадав слова Дженіт Спенс. «У будь-яку мить, у будь-яку мить!» Вона влучила в самісіньку середину. «Що сталося?» – запитав він. «Що стало причиною?» Доктор Лібард пояснив, що не витримало серце, зупинку якого спричинив шалений напад блювоти, викликаний у свою чергу якоюсь їжею подразнювального характеру. «Порічками?» – зробив припущення містер Гаттон. «Може бути. То було занадто для її серця. У неї було хронічне захворювання клапана. Щось не витримало напруги. Все скінчилося. Страждала вона недовго». Шкода, що вони обрали для похорону день матчу між Ітоном та Гарроу, говорив старий генерал Грего, стоячи у холодочку під муром, кладовище з циліндром у руках і витираючи обличчя хусточкою. Містер Гаттон почув це зауваження і насилу стримався, щоб не завдати генералові серйозного тілесного ушкодження. Йому хотілося зацілити старому негідникові прямісіньку у велику червонясту пику – потворну величезну ягіду шовковиці, присипану борошном. Де ж повага до мертвих? Невже всім байдуже? Теоретично йому теж було байдуже. Нехай мертві ховають своїх мертвих. Але тут, на краю могили, він, здивувавши себе самого, ледве стримував ридання. Сердечна Емілі, колись вони були справді щасливими. Тепер вона лежить у домовині на дні двометрової ями. А цей Грего скаржиться, що не зможе піти на матч Ітон Гарроу. Містер Гаттон обернувся і подивився на гурт чорних постатей, що повільно випливав із подвір'я церкви і прямував до череди колясок та автомобілів, які стояли на узбіччі. На яскравому тлі липневої трави, квітів та листя ті постаті мали жахливий неприродний вигляд. Думка про те, що всі ці люди незабаром теж будуть мертві, трохи потішила його. Того вечора містер Гаттон допізна сидів у своїй бібліотеці, читаючи книжки про життя Мільтона. Якоїсь особливої причини для того, щоб читати саме цю книжку, у нього не було. То була книжка, що першою трапила йому до рук, та й край. Було вже по півночі, коли він закінчив читати. Він підвівся, відчинив двері і вийшов на невелику, замощену кам'яними плитами терасу. Ніч була тиха, ясна. Містер Гаттон подивився на зірки і на темні провалля поміж ними, кинув оком на темний лужок та безбарвні квіти в садку, а потім полинув поглядом у далечінь. Чорну та сіру в місячному світлі. У нього в голові юрмилися безліч думок. Там були зірки, там був Мільтон. Людина могла зрівнятися зірками й ніччю, велич, шляхетність. Але чи є насправді різниця між шляхетністю та ницістю? Мільтон, зірки, смерть і він сам, він сам, душа, тіло, високе і низьке єство. Може, зрештою, в цьому щось і було? На боці Мільтона був Бог і праведність. А що було на його боці? Нічого. Нічого гісіньку. Були тільки маленькі груди Доріс. Який сенс був у цьому всьому? Мільтон, зірки, смерть і Емілі в могилі, Доріс і він сам. Завжди він. О, він – огидне і нікчемне створіння. Усе переконувало його в цьому. То була уроча мить. Він у голос промовив. «Я виправлюся. Я виправлюся». Звук власного голосу в мороці ночі приголомшив його. Йому здалося, що він виголосив ту заповітну обітницю, яку дають лише боги. «Я виправлюся! Я виправлюся!» У минулому були новорічні свята, роковини. Коли його поймало до стоту, таке саме почуття вини, і він давав подібні обітниці. Всі вони, оті обітниці, відлетіли, мов, дим у небуття. Але ця мить важила набагато більше, і він дав набагато страшнішу клятву. Тепер усе буде інакше. Так, він житиме, керуючись розумом, він працюватиме, він стримуватиме свою хіть, він присвятить своє життя якійсь праведній меті, він так вирішив і так воно й буде. На практиці це має виглядати так. Ранками він займатиметься господарськими справами, об'їжджаючи поля з управителем, доглядаючи, щоб його землі оброблялися в найсучасніший спосіб – дбаючи про силос, штучні добрива, забезпечуючи врожаї протягом усього року й таке інше. Решту дня він присвятить серйозній праці. Він уже віддавна збирався написати ту книжку «Вплив хвороб на цивілізацію». Містер Гатон лягав спати принижений і смиренний, проте з відчуттям, що Господь зглянувся на нього. Він спав сім годин із половиною і прокинувшись побачив, що знову яскраво сяє сонце. Почуття минулої ночі завдяки доброму відпочинку трансформувалися у звичну для нього бадьорість. І лише через деякий час, після того, як він повернувся до свідомого життя, містер Гаттон згадав свою обітницю, свою страшну клятву. Мільтон і смерть здавалися іншими при світлі дня. А щодо зірок, то їх взагалі не було. Однак наміри його були правильними. Навіть у день він був певен цього. Після сніданку він наказав осідлати коня і об'їхав з управителем свій маєток. По-другому сніданку він читав та цитув чому в Італії. Увечері він зробив кілька нотаток стосовно малярії на півдні Італії. Роздягаючись, пригадав, що у збірці анекдотів Скалтона був дуже дотепний жарт із приводу спітнілої хвороби. Він це теж занотував би, якби знайшов олівця. На шостий ранок свого нового життя, поміж листів, що надійшли тими днями, він знайшов конверт, Адреса, на якому була написана тим плебейським почерком, у якому він одразу ж упізнав почерк «Доріс».